prekracujeme si aj na ďalej 14. májovým dňom roku 2025. Krásne slnečno, aspoň teda tu v Banskej Bystrici v čase premiéry začínajúci sa tajomstiev zdravia, tie budú 330. v poradí trojka na Bristane. Zvyčajne aj v tejto relácii, ale dnes budeme len vo dvojici Z Banskej Bystrice vás ako prvý zdraví Peter Kršiak cez telefónne linky a spojenie by tak mohol učiniť Peter Planieta. Haló, haló. Áno, áno, počujeme sa. Vy ste opäť zase niekam presúvajúci sa. Prezradíme? No, ja som sa ráno väzujem spredy, teraz sa tak vychádza, že vozím ceru do školy, tak sa presunul. A ona chodí sama potom domov? Áno, potom už chodí domov, len na desiatu, e, majú takéže zvláštne spoje. Tak... Uh -huh. A kolobežku nepoužíva? No, z slovenského grobu to <laughs> je ďaleko. baterka, možno nestačila. No, dnes je taký zvláštny deň v kalendári, lebo máme tam okrem teda meninového oslávenca ktorým je Bonifác aj svetový deň, hypertenzie a s tým vysokým krvným tlakom je to také ošemetné nie každý dokáže rozoznať kedy s ním má a kedy nemá problémy na čo by ste vy ako prvé upozornil, že tak tuto pozor pozor vážený, či už dáma alebo pán že teraz to nemáte s tým tlakom extra v poriadku? Čo by ste vydali ako taký prvý zásadný príznak, alebo problém, že treba spozornieť? No, čo sa týka krvného tlaku, tak v podstate veď veľa, veľa väčšina ľudí vie a vie to aj na navnímať, aj na nacítiť, lebo ak mám problém, že napríklad nízky krvný tlak, tak keď sa postavím, tak mám problém, sa mi to hlava to, no, to môže mať je... aj, keď niekoho zbadám v nejakej minisukni. Áno, to, to hej, ale to sa väčšinou len točí hla, uh, chlapom hlava. A, a niekedy aj dievča tam? A, a, no, dievča tam neviem, či sa točí hlava. No, a... Zafúka im tam riadne. No, je, tak, tak v takomto prípade hej, ale čo sa týka u mužov, tak tam je jednoduchý základ, že v podstate tí chlapi a, väčšinou nemávajú nízky krvný tlak, to je iba tí takí, čo sú a, meditujú, papajú veľa ovocia, zeleniny, sladkosti a čo sú takí potom prítulní, takže títo a, mávajú problém s nízkym tlakom a to aj viete, že väčšinou tí ľudia sú citliví, často uplakaní, lebo v podstate z pohľadu čínskej medicíny je to záležitosť energií, čiže tam je ďaleko viac tej yin energie, takej tej ženskej, no a keď je tam viac jangovej, čiže viac chleba, viac mesa, viac uh, sírov, viac soli, tak ten človek má výrazný hlas, rozpráva, tak výrazne, čiže... Uh, on keď pok bude pokračovať v tom svojom jedálničku no tak prírodzene sa objaví, že vysoký krvný tlak uh, taký je prvý zo signálov je, že mu je stále teplo to znamená a skôr ako sa objaví vysoký krvný tlak tak tí ľudia sú takí, že stále mi je teplo samozrejme oni si dneska zoberú, že ja chodím otužovať, vďaka tomu budem zdravý, no nie vďaka tomu, že ľudia chodia otužovať, nebudú chorí ale čo sa týka toho, keď oni stále ten organizmus prehrievajú potravinami, ktoré dvíhajú ten oheň, no tak vyčerpávajú si životnú energiu obličiek, lebo to je ako na aute, keď sa vám auto prehrievá, tak ventilátor a chladič musí viac chladiť. A keď stále chladí a nie je nikdy priestor, že by sa mohol vypnúť, no tak sa proste ten ventilátor odpáli a takisto je to aj človekom, čiže takýmto spôsobom, keď tí ľudia si toho neustrážia, tak sa dopracujú k vysokému krvnému tlaku a čo je zaujímavé, že problém s vysokým krvným tlakom, už by mali ľudia brať ako niečo veľký prst hore, prečo lebo srdcovotiemné choroby sú číslo jedna, na čo sa najčastejšie zomiera a nikto s tým nič nerieši lebo prečo? Lebo lieky na tlak môžem brať aj 10 rokov ale keď už začnem brať lieky na tlak a berem ich dlhšie ako rok tak je to signál že ak s tým nič neurobím tak ma čaká infarkt, mŕtvica a to nie sú pozitívne nejaké vízie do budúcnosti preto ten človek by sa mal zamyslieť a mal by to upraviť a zmeniť. Lenže človek je väčšinou práve tým optimistom a povie si no toto sa mňa netýka a ani nebude. Hej, to môžete byť optimista, to viete ako keď žene hovoríte, že je krava a potom si myslíte, že ona vás neopustí. No, tak mm. môžete to tak skúšať, <laughs> kú, alebo jej budete hovoriť, že upratovačka, služka, pozri ako vyzerá, zase si pribrala ďalši, ďalších 10 kil, a môžete ostať v tom, uh, uh, ako keby si myslieť, že ona ma bude milovať a bude mi zvyšok mojho života váriť. Nie, to je proste na, naštveto každého. Problém je, že aj naše orgány, aj manželky majú väčšinou tendenciu uh, tolerovať a vydržať určité nejaké obdobie, ale potom jedného dňa si aj... Orgány aj manželky povedia, toto už mi lezie na nervy, tuto žiadna vďačnosť a to nemusí byť len u mužov, u mužov, ale to môže byť aj keď sa starajú o deti a keď vidia, že tie deti tým ženám to nevracajú, no tak tie si tiež povedia, že OK. Končíme so starostlivosťou a mladý muž alebo mladá slečna začni sa starať sama. No hej, len ona by sa rada tomu pomenovaniu kráva vyhla, len čo keď jej rodičia dali do, men, do vienka meno Milka ešte dokonca. No tak, mm. to sú také uh, kombinácie. <laughs> <Más polu. laughs> kedy sa uh, rodičia vyhrávajú s menami a potom toto dopadne tak, že to dieťa celý život zrieši, mm. že uh, dajme tomu, keď sú také, že uh, osoby, že rodičia sú obezní, že sa prejedajú, potom sa im narodí dieťa, ktoré je také isté, a ešte ho nazvú Milka, no, no tak jasné, že čo ju môže v škole čakať. No ale dnešný deň, keď už teda sme pri tom vysokom krvnom tlaku, on ešte bude aj o iných udalostiach, ale keď toto rozoberáme, tak čo by ste poradili na tanier, aby si človek tak najčastejšie zadovážil, aby s tým krvným tlakom mal, keď už tak, tak čo najmenšie problémy? No prvý krok je zistiť v akom stave energeticky ste, čiže a, keď chcete vedieť na stránke Elementy zdravia, tam máme diagnostiku, tam sú bezplatné testy a tam si viete urobiť test Yinu a Yangu, že zistíte v akom energetickom stave ste, lebo stav Yin a Yang sa permanentne mení čiže tam ideálne by malo byť, že keď ste žena, tak vám vyjde 4 Q3, čiže 4 energie yin a 3 yang. Keď ste muž, uh, tak by vám malo vyjsť uh, 3 yin energie a 4 yang. Samozrejme, ak vám vyjde, že ak som žena a mám 6ku 1 alebo 7ku 0, čiže 7 energie yin a nula yang, no tak budete kvetinka, budete depresívna a budete mať nízky krvný tlak. Ak ste muž a vide vám 6 ku jedna, 1 ku 6, alebo 0 ku 7, to znamená, že ste v obrovskom yangu a je otázka času, kedy sa začnú objavovať problémy, lebo všetci vieme, o chvíľku tu budeme mať horúce leto. Ten stav 0 k 7 vyzerá tak, ako keď si sadnete do auta ktoré celý deň je na slnku vy si tam sadnete, zavriete nenaštartujete, nezapnete klímu a sedíte tam tak ste v saune a takto sa cítia vaše orgány no a samozrejme nikto nie je schopný takúto horúčosť dávať čiže to telo, keď je tam vyššia teplota tak sa rýchlejšie opotrebováva Čiže aj chlapí, alebo osoby, ktoré sú v tom väčšom yangu, chcú žiť dlhšie, tak ten vysoký yang im spôsobí, že tie bunky pri vyššej teplote fungujú rýchlejšie, preto je napríklad aj optimálne. Radšej byť šalá tienka v úvodzovkách, všetko to má plus minus, ale keď sa bavíme z dlhovekosti, je lepšie, keď ste zamrznutí a stále vám je zima, ako keď je vám stále teplo, lebo to teplo spôsobuje, že sa bunky rýchlejšie fungujú a rýchlejšie sa opotrebovajú. to, keď ste zmrzlinár alebo zmrzlinárka alebo šalátienko a šalátienka, no tak tie bunky pomalšie fungujú, samozrejme chyba tam ten oheň, možno nejaký drive, ale z pohľadu dlhovekosti je to lepšie. Čiže prvý krok je toto, druhý krok je, ak teda mám vysoký krvný tlak, zistím, či som či veľa solím, alebo som veľa mesový, vajíčkový, sírový, alebo chlebový. Čo denne jem vo väčšom množstve, no a to si treba odstrániť, lebo ak v tele mám veľa ohňa, tak toto sú také najohnivejšie potraviny. A vôbec nie je problém, že napríklad niekto má ráno na obed večer meso, ak k tomu je veľké množstvo zeleniny, ale ak niekto je, že meso, zemiaky a k tomu kyslá horka alebo e, niečo nejaká malá čili paprička čo je ďalší oheň a po, to je zelenina, nie? tak tým pádom to nevyladíte čiže základný základný vzorec zdravia je že keď je vonku teplejšie a začne byť horúco tak jem potraviny, ktoré ma viac ochladzujú keď je vonku zima tak začnem je z potraviny, ktoré ma zohrievajú a iba takýmto možným spôsobom si viem zabezpečiť zdravie. Iným spôsobom to nejde a problém je, že 90% ľudí plus minus je rovnako jar, leto, jeseň, zima, takže čo sa stane? Rozladia si organizmus a tak majú 5-10%, že ok, jej teraz je nejaká nejaké čučorietky, no tak som si to zaradila do stravy, ale tie základné zorce, že ráno chleba, vajíčko, šunka, saláma, to mu už 20 rokov každé ráno, no tak toto nie je, že by človek vedomov pristupoval k svojmu jedalničku a tým pádom sa rozladi. No a čo keď sa stane to, že ja prídem na vašu stránku, zadám si tento test a vyjde mi, že som žena? Podľa toho... Nevidie vám, že ste žena? Nie, nevidie to, hurá. Nie, nie, vidiem vám, že máte viac energie jínovej, no a samozrejme, keď máte chlapov, ktorí sú takí, že majú pomer uh, 6, 6 ku 1, čiže 6 jínových energií a jedna jangová, tak ak majú partnerku alebo manželku, no tak budú mať ERTEK babu doma. To znamená, že príde, kde si bol, pozri, koľko je hodín, hneď sa teraz vyzuj a ideš vysávať. Pozri, koľko to je neporiadku. Čiže taký chlap si samozrejme pritiahne á, opačný pol energie, lebo ak ste v extréme, tak nepritiahnete si človeka, ktorý je v rovnováhe. Vesmír, zákony a magnetizmus funguje, vždy si pritiahujete väčší protipol. Čiže ak je niekto veľmi jangový, čiže môžete napríklad sa ich poprechádza do obchodného centra, tam stretnete holú hlavu, to znamená také bicepsy, že tričko práska, ale keď sa na neho pozriete, tak vyzerá ako byk, ktorého vypustili z areny, že stačí len mu ukazať červenú zastavu a už vás nabere na rohy, čiže vidíte ten oheň, ten, ten, tú agresivitu, ktorá tam prirodzene je. No a na druhej strane nejaká s botoxom, pekné pery, rituška pekná, prsička pekná a teraz ja si idem niečo pekné kúpiť, lebo pozri, drahý, teraz toto je takéto peknučke. čiže extrém jínu, taká šalatenká, ale keby ste jej dali umyť riady, no tak sa jej asi ruka zlomí pri tom, že lebo, lebo toho inu je tam tak veľa, takže reálne ja keď sa, a toto je vec, čo ma fascinuje a fascinovala vždy, lebo keď poznáte tie informácie, vy začnete pozorovať ľudí a chápete všetky tie súvislosti, ktoré sa prirodzene dejú. Prečo potom také ženy si povedia a prečo ja si pritiahnem len takých agresorov? No, lebo mám veľa inú. A samozrejme, ti Yangoví chlapi si túto otázku nekladú, lebo im je jasné, že oni by so silnou ženou to neustáli. Uh, takíto chlapi, ktorí sú takí, že v extrémnej energie yangu napumpovaný a chodia len cvičiť, tak uh, oni by nezvládli vedľa seba inteligentnú a uh, schopnú ženu, ktorá je napríklad, že je v miernom ine. lebo tá by ich stále provokovala, tá by, by niečo vymyslela a nemôžeš len sedieť a prať a žehliť, variť a čo ty musíš vymyslať? Čiže toto sú potom prírodzené konflikty. Preto základ, keď ľudia vstupujú do vzťahu, mali by sa poznať a až potom rozvíjať vzťah a nie liesť do nejakého chaosu a nerovnovaj. No ten dnešný deň je aj o viacerých prvenstvách alebo ktoré rozbehli určité aktivity. Napríklad v roku 1796 žil istý britský lekár Edward Jenner, ktorý uskutočnil pri pacientoch prvé očkovanie. Datuje sa to s rokom 1796 a 8-ročným chlapcom Jamesom, ktorý mal hníz z vriedku spôsobeného krajskými kiahňami, ochorel na ne a o 6 týždňov sa takto uzdravil keď bol potom infikovaný vakcinačnou dávkou pravých kiahní, a ono toto ochorenie nakoniec neprepuklo, takže tento pokus je považovaný za prvú skutočnú vakcináciu, samozrejme, že to aj pomáha, ale v tom ostatnom období sme s tým vakcinovaním mali svoje žiaľ aj smutné skúsenosti a mám pocit, že veľa ľudí teraz už nebude tak dôverovať oficiálnym kruhom, keby došlo aj k horšej skaze. Tak či tak, ako sa vystaviate teda k tomu povedzme, že vakcinovaniu a k takýmto záležitostiam. Keby došlo na to, mali by ste ešte dôveru v štátnej inštitúcie? No, čo sa týka mňa, tak na začiatku, tak ako ste to spomínali, to malo svoje opodstatnenie, malo to svoju hlavu petu, ale ako náhle do toho vstúpil farmaceutický priemysel, tak toto ja by som dneska už vôbec neriskoval, lebo zoberme si, že a, ako je možné, že sú v podstate krajiny, kde sa vôbec neočkuje a tí ľudia sú úplne v ľude v pohode, cestujú po svete a samozrejme ísť do nejakej krajiny a dávam si pozor, aby som niečo nedostal, tak toto nie je úplne rozumné, veď keď idem niekde napríklad do nejakej krajiny, kde by som mohol nejaký vírus tak veď my máme Slováci to všetci povedia vedia, ja máme buď borovičku alebo slivovicu tak zoberiem každé ráno si dám frťan a, a zlikvidujem mikroorganizmy na ktoré to telo nemusí byť pripravené a zvyknuté ale píchať si do tela nejakú látku ktorú neviem aké konkrétne výži e, aké zložky sú tam aké to môže mať vedlejšie účinky, čo to môže naštartovať alebo nemusí naštartovať, tak tam je také veľké riziko. A aj veľa ľudí, ktorí napríklad sa dali očkovať proti chrípke, tak prirodzene tú chrípku zostali. Ale zoberme si, aký je veľký problém, že vy prídete k doktorovi a poviete, pán doktor, ja som dostala očkovaciu látku proti chrípke. A pozrite, teraz mám chrípku, takže reklamujem a žiadam očkodné za to, že to nefunguje. Už poznáte takúto situáciu, že by to, že by niekto dostal peniaze za to, že mal neadekvátnu liečbu alebo že sa nechal na niečo ukecať. Doktor vám povie jednoduchú vec, ste imunní voči liečbe, že viete, to nie je stopercentné, takže ale... Verejne sa to prezentuje, že predchádzajte aby náhodou, a toto sú také zvláštnosti, na ktoré mňa fascinuje, že tí ľudia sa nechajú ukecať. A to, že to prirodzene funguje. My máme dceru, ktorá sa narodila doma, čiže porodili sme ju doma, a ona nemá žiadne, žiadne, žiadne očkovanie, žiadne očkovania, Takže ani v nemocnici tým, že nebola. Samozrejme, dneska už je veľmi veľa ľudí, ktorí majú podobné deti, že ich porodili doma, lebo pôrod nie je choroba, pôrod je prírodzený proces. A keď človek sa na to pripraví a aj keď idete do nemocnice, tak zistíte, že väčšinou pôrody nerobí doktor. To robí pôrodná asistentka, čiže to je nejaká zdravotná sestra, ktorá má na to odbornosť a keď je nejaká komplikácia, tak do toho vstupuje doktor, a, ale to, to môže hoci kto, kto má s týmto prax robievať, lebo takisto v tej dávnej dobe doktori nerodili deti, chodili babice, ktoré mali na starosti pôrod a prirodzene týmto procesom prechádzali, takže z môjho pohľadu postaviť sa, samozrejme všetci tvrdili, čo by sa mohlo stať a keď sa bude stretávať s deťmi, ktoré e, majú nejaké takéto, že môžu mať nejaké choroby, že sa potom nakazí a potom, že môže zomrieť, ale to je tak veľa potom, kedy náhodou. A na najväčší úled je, že ale ty, keď nie si očkovaná tak ty by si sa nemala s nami stretávať, že, alebo že nemôže chodiť do takéhoto kolektívu. To sme v jednej škôlke dostali takú informáciu a hovorím, počúvajte, ale to nemá logiku. Ak tie deti sú očkované, tak jediné riziko, ktoré hrozí, je našej cére. Veď ale oni, keď sú zaočkovaní, tak čo im sa môže stať? Veď oni majú byť imúnni, Takže prečo by mali sa oni nejakým spôsobom nakaziť, veď oni sú odolní. Jediné riziko, ktoré hrozí, je potom našej tere. a tí ľudia tam ako keby zastali a začali premýšľať, lebo oni vám argumentujú tým, že alebo v niektorej škôlke potom tam samozrejme ani nechodila. Nám hovorili, že ona tu nemôže chodiť, keď nie je očkovaná náhodou, aby z nenakazila druhých a ja ako môže nakaziť druhých, veď v podstate ten, či už nejaká baktéria alebo vírus alebo mikroorganizmus, ten sa po, pohybuje a prenaša rôznym spôsobom. Takže tie deti, ktoré sú zaočkované, by mali byť odolné. No a ešte jedna vec v súvislosti s dnešným dátumom, na ktorý si určite rád zgustnete aj vy. Je to presne 85 rokov a v októbri bude aj u nás výročie, 30. výročie, keď otvorili jednu z najväčších reštaurácií rýchleho občarstvenia, ktorú zakladali v roku 1940 bratia McDonaldovci. Na ten rozmach si bolo treba ešte počkať 15 rokov, to ju prevzal vtedy syn československých emigrantov, istý Ray Kroc, a bola to teda potom spoločnosť McDonald's, prvá reštaurácia otvorená. Čo je zaujímavé, tak v roku 2004 mala táto firma už svoje pobočky v 122 krajinách viac ako 30 tisíc reštaurácií a denne obslúžila viac ako 51 miliónov zákazníkov, aj na Slovensku sa darilo. Je taká informácia z roku 2010, že ju navštívilo tých 23 reštaurácií vtedy takmer 14,5 milióna zákazníkov. Čím si vysvetľujete, že reštaurácia tohto typu je takto v kurze? No čím si to vysvetľujem? Lebo my ľudia sme dostali dva dary. Jeden je slobodnú vôľu a druhý dar je lenivosť. A lenivosť spôsobuje, že prečo ja by som sa doma trápil, keď sa v McDonalde môžem najesť za pár euro, a hlavne ja ani z auta nemusím vystúpiť. Normálne mi to cez okienko podajú, mám úplne kľud, pohoda. Takže reálne ja som videl dokument a film o bratoch McDonaldovcov a reálne oni mali dobrú myšlienku, že chceli ponúkať vysokú kvalitu. Samozrejme, ale keď to chceli a potom predávali ten koncept, tak oni chceli, aby tá kvalita sa udržala, lenže ak chceli sme z toho, alebo chceli z toho urobiť biznis a chceli z toho urobiť frančízy, tak muselo všetko vyzerať rovnako a šetrilo sa na energiách. Už len jednoduchú vec, keď tam vyrabali zmrzlinu, tak vraví, že mi je zbytočné, aby my sme platili toľko elektriky za mraziace boxy, keď môžeme robiť zmrzlinu z prášku, a ušetríme obrovské náklady za boxy, takže tým pádom, samozrejme im sa to výrazne nepačilo, ale už nemohli nič s tým na urobiť. Ale čo je veľmi, veľmi zaujímavé, obdivujem a zároveň ma fascinuje a zároveň nerozumiem, lebo McDonald je jedlo pre chudobných ľudí, ktorí fakt nemajú čo jesť a nemajú sa kde najesť, je to, patrilo to medzi najlacnejšie občerstvenia, preto malo to aj taký rozmach, ale nerozumiem tomu, že tam chodia a, e, sa stravovať ľudia na drahých autách, veď do toho auta dávajú ďaleko drahšie, a, či už je to olej, alebo benzín, nafta, servis k tomu, pneumatiky, údržba, čistenie, ale zaskakuje ma, že niekto úspešný a múdry, čo úspešný dobre, zarobiť peniaze sa dnes dajú hoci ako, o múdrosti sa nedá moc rozprávať, lebo ja v živote, keby aj moja dcera chcela, že ok, poďme sa do McDonaldu si niečo kúpiť a k nič si tam nepojdem kúpiť. A možno, možno jednu, dve veci tam nájdete. Ale už len ten celkový princíp, že fungujú na nejakej nekvalite a na nejakom na takomto základe by som vôbec to nepodporoval aj kvôli tomu jednému produktu a ľudia, ktorí tam prirodzene chodia, si neuvedomujú jednu z veci. Že môžu sice kupovať lacné jedlo, to isté dneska začínajú ponúkať hypermarkety, že lacné polotovary, ktoré máte hotové že nič s tým nemusíte. To isté je pumpy, že začali ponúkať hodoky, Takže toto všetko spôsobuje, že ľudstvo nemá dostatok výživných látok. A tým, že nemajú základné výživné látky, ako sú vitamíny, minerály, stopové prvky, tuky, bielkoviny, cukry majú všetci dosť, tak tým padom začína narastať chorobnosť. Čím viac chorob, tým viac li liekov a lekárov. Čím viac liekov, tým farmaceuti sa majú dobre. Čiže je to začarovaný kruh, v ktorom sa ľudia točia, ale celkový efekt na ľudstvo to má, že ľudstvo hlupne. To znamená, že budeme o 5-10 rokov, čo už teraz je dokázané, ale o 5-10 rokov bude neuveriteľne sledovať ľudí, ako konajú, premýšľajú, že dokonca Človek, ktorý či ja vem, 20 rokov dozadu vyšiel z základnú školu, bude mať vyššie IQ a nešiel na strednú, ako ľudia, ktorí žijú a fungujú takýmto spôsobom. Takže keď je niekto osoba, ktorá sa zamýšľa nad svojim životom, tak by si mal povedať, že určité veci ja v tomto živote podporovať nebudem. A platí jednoduchá vec, keby ste sa spýtali ľudí, na, bol som na jednej prednáške, kde pán sa pýta, že dám vám 10 miliónov a urobíte len jednu vec. A to je, že zajtra alebo o dva dní zomriete a dám vám 10 miliónov. Kto chce 10 miliónov? Nikto. To znamená, málo kto by si to zobral. Samozrejme, ak má niekto, že týždeň života, no tak si povie, OK, urobím si dokonalu párty, ale väčšina ľudí nie je ochotný obetovať svoj život za peniaze, ale reálne my to tak aj robíme, že svoje zdravie predávame za peniaze, ktoré e, nám neprinesú takú hodnotu a dneska treba rátať s tým, že štatistiky sú nastavené tak, že niekde od 65 do 75 Ľudia budú mať jednu z vážnych chorôb a to je buď srdcovo alebo to je cukrovka a, alebo je to Alzheimer Parkinson alebo je to rakovina Toto sa volajú že štyria zabijací čiže to sú štyri choroby čo najviac a najrychlejšie likvidujú a zabijajú ľudstvo a je dokázané že takéto sú štatistiky ale keď sa pozerám z tohto pohľadu čo ľudia dneska jedia tak perspektíva je, že to sa posunie tak o 10 rokov, čiže od 55 do 65 už väčšina ľudí takúto chorobu bude mať. A tí jangoví muži, čo sme spomínali, budú mať šťastie, ak preklopia 60-ku, lebo väčšinou medzi 40 možno 60 zomrú na infarkt alebo mŕtvicu, čo je neni pozitívna vízia kvôli tomu že na obec si dám uh, nejaké jedlo, ktoré jem 5 minút, lebo ak zoberieme štatistiku, tak priemerný slovák je tak 5 minút, keď je to gurman, tak 10, tak si zoberte, že to, keď jem 5 minút nejaký obed večera, tak to máte 15 minút z 24 hodín, čo je strašne málo času na to, aby niekto povedal, že on je gurman, on miluje jedlo, lebo to je obrovská daň za to, čo ľudia zaplatia. No, žijeme takú dobu paradoxov, však ona tu bola asi podobná doba aj v rokoch predchádzajúcich, len my sme teda svetkami tej súčasnej, že nám tu vyrástli ako huby podaždi rôzne fitness centra, ale paradoxom, že väčšinou teda mám pocit, tí ľudia skôr skončia v McDonalde ako v nejakom fúde. Aj vy ste zakladali niečo na tento spôsob a verili, že to pritiahne pozornosť. Napriek tomu, návštevnosť taká a obrad taký dieje, ako v prípade týchto um, iných predajní. Je to naozaj tým, že oni sú nejakým väčším magnetom keď, keď, lebo mám pocit, že ak ja idem do fitness centra tak skôr by som mal po odcvičení si zamíriť do reštaurácie so zdravou výživou áno, ale e, ľudia si nezachytávajú jednu z vecí že keď chodíte a jete zdravo tak vy to necítite hneď to znamená, že ten výsledok máte za nejaké obdobie a čím dlhšie žijete, tým väčší výsledok je. Kdežto, keď... prečo napríklad aj to je to, čo obdivujem, že niekto sa naje e, nejakého chaotického jedla a potom ide do fitka a musí e, dve, tri, štyri hodiny cvičiť, aby spálil ten chaos, ktorý zjedol, že... Toto je fakt, ale neuveriteľné. No, no modelky, obrov... keď vám do toho skočí, modelky to riešili tými prstami do hrdla. Že zjedli niečo, pochutili si, boli šťastné v tej chvíli, ale potom, aby nestratili miery, 90, 60, 90, navecko, prsty do, do hrdla a, a jedlo von. Áno, ale to zase vám vytvorí novú psychickú chorobu, lebo to telo sa naučí po jedle, my si vytvoríme vždy nejaké neurodráhy čiže nejaký nový program takže ak sa naučím, že po každom jedle idú prsty, takže už potom ani tie prsty nemusím dávať, už sa najem a do piatich minút sa spúšťa reflex, čiže už vás napína a už idete, mm. musíte bežať na záchod, lebo nepotrebujete už k tomu prsty už prirodzene. <laughs> už si vystačite len obrázkom pomaly áno, áno, už vám stačí že, že sa to prírodzene spustí takže dneska je presne tá absurdita, že čoraz viacej fitness centier je čoraz viac takého to je, ale ľudia priberajú, lebo prečo zoberme si, že fakt že koľko ja musím v tej posilovni stráviť času aby som spálila len malé množstvo, len možno svoje raňajky, že na to, by som spálil spálila raňajky alebo spálil raňajky, čo som zjedol, tak by som musel byť vo fitku napríklad 3 hodiny a to ľudia sú lenivé tvory, takže oni to vyskúšajú, že dneska, keď zoberiete tie štatistiky, tak po Vianociach a po Veľkej noci je a pred letom je vždy nával do fitness centier a po mesiaci najlepšie to vždy zistíte, že tam prídu ľudia takí poobliekaní, oni majú všetko na cvičenie si kúpili a, a po mesiaci už ich tam nevidíte, lebo tie výsledky po mesiaci neprídu a ak chce niekto výrazné výsledky, tak samozrejme ak nesmeníte jedálniček čo klasika fitness jedálniček je jedzte mäso so zeleninou a zase nerieši sa, aká kvalita mesa, takže aká zelenina, takže tým pádom tí ľudia sú v podobnom štádiu, len trošku v rúžovom. Hmm. Samozrejme, tá váha sa mi mierne pohne, ale nezabezpečia si tú dokonalú úroveň, že to telo bude vitálne, zdravé, plné energie. Tak ja sa nebudem tváriť, že som prototyp, ktorý by tu mal možnosť na druhých ukazovať, ale zvyčajne, keď idem medzi zombíkov do tých hypermarketov a stojím potom v rade, lebo už ma nebaví chodiť cez tie pípačky a radšej sa stretnem z oči v s predavačkou, ktorá to tam všetko potom pri tej pokladni rieši, tak sledujem, čo tí ľudia majú všetko v košíkoch, ani nie tak, že čo konkrétne, ale koľko toho majú. Ja si tam položím zopár tých, lebo tak, či tak tam nechám už <laughs> cez 20 eur za niečo, čo a má stále mám menej a menej toho na tom páse, ale tí predo za mnou to vám vykladajú haldy, ja neviem, či tam chodia takto raz za týždeň alebo za mesiac, ale sú to neskutočné kvanta potravín to sú tak, že nám to majú na 2-3 dní, že... Možno. Ja, no áno, ale prečo? Lebo v podstate tým, že to te, tie potraviny nemajú výživné látky, tak e, samozrejme vy musíte do seba dávať obrovské kvanta. Čím viacej jete, to je ako keď mám prácu a musím robiť 16 hodín na to, aby som zar zarobil napríklad na hypotéku, kdežto šikovný človek a robí dve hodiny, aby zarobil na hypotéku, čiže ideálne je verzia B, je správna, no a väčšina ľudí je kvantum jedla, preto aby do, naplnila to telo vyživnými látkami. Lenže je to presne ako pri tej práci a za normálnych okolností, keby ste dali ľuďom vyberať, že budete robiť 16 hodín denne a zarobíte si na hypotéku za mesiac alebo budete robiť dve hodiny denne a z, e, zarobíte si na hypotéku a z 6 hodín máte svoj plus, tak čo si vyberiete? Tak samozrejme 100% ľudí by si vybralo toto. Ale v jedalničku, no predsa tie chute, preto potravinárskej výrobcovia a preto aj McDonald, čo sme spomínali, tam máte kvanta chemických výrobkov, ja som raz videl o jedna, jeden dokument, kde nebolo to konkrétne na McDonald's, ale na fast foody, kde človek zdravý, vitálny si povedal, že mesiac bude z fast foodovú stravu a keď uh, išiel teda si zobrať krv, zobrali mu krv, pozreli pečeňové testy, skontrolovali zdravotný stav, takže on bol vo vysokej úrovni zdravia. Po týždni fast foodu sa mu jeho zdravotný stav extrémne zhoršil a po dvoch týždňoch mu lekár zakázal, že už nemá v tom pokračovať, lebo mu hrozí štukovate nepečenie a to jedol len dva týždne fast food. To znamená nič iné, len fast food. A samozrejme on chcel vydržať a po mesiaci tie výsledky boli také hrozné, on pribral asi 20 kg za mesiac len na fast foodovej strave. A toto si ľudia neuvedomujú, lenže toto si fast foody uvedomujú a preto tie jedlá, my máme taký ten zážitok, že mňam to bolo dobré, ale ten chuťový zážitok tam robia tie chemické prídavné látky, ktoré sú, čiže v jedle kľúta má na iné, iné prídavné látky, lebo zoberme si, že čo robí dneska ...a chemický priemysel. No okrem toho, že nemôže vyrábať nejaké chemické zbranie, no tak vyrába chemické prísady do potravín. A ja som videl ešte iný dokument, kde robili normálne testy, akú chemickú látku pridajú do hranoliek ktorú, keď rozmrazíte tie hranolky, aby keď ich vypražíte, aby boli správne chrumkavé, aby mali správnu farbu, správnu kôrku a taký ten povrch. Lebo skúste niekedy si urobiť doma, že očistím si zemiaky, našupem si ich a pripravím si z nich hranolky, Dám ich do sáčku, do mrazáku a potom ich vyťahnem z mrazáku, nechám ich rozmraziť a skúste je urobiť z toho hranolku a pochopíte, že čo vlastne ľudia jedia. No a takéto veci v podstate v tom fast foode ľudia jedávajú, niektorý raz do týždňa, niektorý dvakrát, niekto každý deň. No ale samozrejme ich zdravie a choroba zač bude narastať a potom oni prídu ubedákaní, že či mu nevieme niečím poradiť, lebo že objavil sa mu takýto vážny problém, ale pritom si ľudia neuvedomujú, že to je platenie daní za to, že jedia to, čo jedia. No a samozrejme smutné je, že do tých fast foodov naučia rodičia svoje deti chodiť a tým pádom sa potom čudujú, že to dieťa sa je depresívne, že je arogantné, agresívne, že bere drogy a v podstate, že ho vôbec nedokáže ovládať, že to dieťa nechce študovať, že je také zvláštne. Čiže my vyrastame a o chvíľku bude prídeť ťažká doba, čo veľa ľudí si neuvedomuje. Oni síce hovoria, že ťažká doba teraz je. Nie je ťažká ešte doba, nie je. Ťažká doba bude tak do 50 rokov, kedy sa to, to celé začne rútiť, lebo tá generácia ľudí, ako som ja napríklad ja, ktorí alebo my, čo sme ročníky, čo sme boli vychovaní na to, že pracovať takéto takéto a tá lenivosť tam ešte nebola podstatná, ale teraz dorastie tá generácia tých detí a už teraz ja to vidím, že dcéra, ktorá má 20, a jej spolužiaci, akým spôsobom fungujú, premyšľajú a deti v podobnom veku to povedať, že pozrite, ak si chcete zarobiť a chcete sa stať úspešný, tak to je taký ako darček, čo som dostal na radinový v, so, s vtipmi, čo ste mi nahrali, za čo ďakujem ešte raz. A tam bol, že príde blondina na pohovor a vraví, že no keď... Začnete u nás pracovať a ste schopná, tak v prvý rok dostanete, to bolo vtedy ešte na slovenské peniaze, ale prenesieme to, že dostanete tisíc eur. No dobre, ale potom vám vieme garantovať, že o rok vám pridáme plat na 1500 eur a keď budete kreatívna, tvorivá, tak sa viete dopracovať na mzdu, po 5, do 5 rokov na 3 až 5 tisíc eur. A ona vraví, výborne, tak prídem o 3 až 5 rokov, takže... No, tak to no a to takto je aktuálne. naša generácia mladá nastavená, že oni si myslia, že nastúpia do práce, oni reálne nemajú žiadne pracovné návyky, nemajú žiadnu výdrž, nemajú schopnosti na to, aby zvládli tú prácu, ale oni nastupný plat chcú 2 tisíc, k tomu telefon a auto, ideálne ešte aj bytke by dostali a potom sú schopní pracovať. A toto nie je možné, aby sa udržalo a mám aj kámošov, čo sú podnikatelia a oni hovorí, že to je hrovoza, keď príde nejaký mladý človek, to je tak z zosto sú dvaja, traja, ktorí sú schopní pracovať. Tak za socializmu boli aj podnikové byty, ale to tiež nebolo, že lusknete prstom a hneď ho máte. No dnes tu ešte môžeme riešiť samozrejme aj iné veci. Máme tu nejaký ten mailík, dva, tak by sme mohli aj toto pospomínať, aby poslucháči nečakali. Tomáš už prispieval aj v predchádzajúcich reláciách zvolená. Dobrý deň, pozdravujem všetkých do štúdia. Mal by som otázku na pána planetu, ktorá sa týka rastúceho takzvaného zubu múdrosti. Rastie mi na ľavej spodnej strane už asi 2 roky, pričom v rôznych intervaloch, približne raz za pol roka, pocitujem tupú bolesť a citlivé ďasno v tom mieste. Toto vždy trvá tak približne 2 až tri týždne, potom zase neviem, že niečo rastie, môžem si nejako pomôcť proti takejto bolesti, prípadne ak už zub bude prerezávať ďasno, čo si na to dávať, aby nedošlo k nejakej komplikácii? No, čo sa týka, mal som jednu klientku a ten princíp môžete používať aj u detí, aj v dospelosti, že ona bola taká malá tiež čarodejnica a ona svojim deťom, keď začali sa tlačiť zúbky, tak ona hovorí, že zúbky vám rastú ako hribíky podaždi, daždi, Šup, šup, šup a sú vonku. A presne jej deti, Nemali skoro žiadne problémy s tým, že by nejak dlho sa tlačil ten zub, prerezával, že sú tam veľké bolesti. A to isté sa stalo, že bola pozrieť kamarátku a tiež ona hovorí, že teraz majú náročný týždeň, že malému sa tlačia zuby a teraz, že čo má s tým robiť? A ona hovorí, ja som s deťmi urobila toto. Tak prišla k malému a vraví, rastú ti zúbky, takže zúbky rastú ako huby po daždi, že oni sa tak rýchle šup, šup, šup, vyrastú naraz a šup, šup. A za dva dní mamina v šoku, zuby vytlačené a, a všetko bolo OK. Takže... A dá, po 60 šup, šup, šup, a sú vonku. Áno, áno. A, a v pohariku a už len takto otriačené. Že my máme takže. novú akvarínu rybičku. Áno, áno, áno. Zubalka sa volá tak. <sínenie> a, a, a má celkom pekný úsmev takže reálne ak sa vám to deje v dospelosti v zuby sú prepojené s obličkami, takže ak obličky nemali dostatok energie a sily tak tie zuby sa môžu tlačiť postupne v nerovnováhe môžu sa neskôr uh, vytlačiť, čiže to záleží v akom stave ste mali obličky, lebo zoberme si, že obličky sú zdrojom našej životnej energie ale oni musia riešiť všetky procesy v tele to znamená, ako náhle prídete o obličky, alebo tak zomierate, lebo v podstate vaša životná energia je fuč hmm. takže reálne nedá sa fungovať bez obličiek a berte to tak že z čínskej medicíny obličky sú zdrojom životnej energie takže ak ja jem hlúposti ak sa zaťažujem, preťažujem systém ak mám náročné vzťahy stresovú prácu tak obličky produkujú snažia sa doplňať energiu aby ten celý systém fungoval ale ja si ich obrovsky vyčerpám čiže to bola jedna z otázok niektorých poslucháčov je, existuje vlastne človek ktorý by mal v poriadku obličky no v dnešnej dobe asi nie lebo tá doba je veľmi náročná no a čiže bod číslo 1, posilním obličky polievky, vývary a všetky doplnky produkty, ktoré podporujú obličky no a ak cítim, že ten z, zub má trápi, že keď sa reže alebo tlačí alebo tam môže byť tak sa to potiera napríklad uh, klinčekovým olejom, že si dáte klinček na to ďasno Čiže toto sa dá používať a klinčekový olej sa dá používať a napríklad aj keď sú nejaké zápaly z zubov alebo ďasne, takže v tomto prípade, a viete to takýmto spôsobom zjednodušiť, ale vždy tam bude záležitosť toho, že je to záležitosť obličiek. A keď tie obličky nemajú silu, No tak samozrejme, mu ten zub sa môže tlačiť mesiac alebo koľko a tam tnutie bude. Ak tie obličky majú dostatok energie vitality, tak ten zub vyskočí šup ako huba po daždi. <laughs> takže... A... No, no. Zbierate to po izbe. Áno. No. <laughs> no. Nesmiete kýchať pritom, keď máte také... No, ale ono aj, potrebné sú nielen obličky, aj, aj samozrejme aj pľúca aj srdce, lebo ani bez toho by ste už fungovať nemohli. No jasné, ale platí to, že srdce je kvázi cisár, čiže v srdci sídli vaša duša. Keď sa ideme baviť z pohľadu vysokej školy, a Slezina je má na starosti, je síp ako sípky, Čiže v podstate slezina z jedla čerpá energiu, ktorú posújala smerom do pľuc, tam sa spolu s kyslíkom uh, pridáva tá energia do krvi a krv proste potom vyživuje tie orgány. No ale obličky sú zdrojom, je ako baterka v aute. Vy môžete mať akékoľvek kvalitné auto, ale ak nemá baterku, tak ho nenaštartujete a nefunguje to tak, že keď máte v aute vybitú baterku, zoberete káble a že teraz chytím sa niekoho obličiek a teraz moje telo naškočí a naštartuje, že to ako v zimem motor, keď máte na aute toto tak nefunguje u ľudí, ak vám dojde baterka obličiek, koniec proste mhm. život končí Ano, ale nemyslíte to? teraz čelovku, baterku, ale myslíte baterku v aute, čo je pod kapotou. Áno, nie, že baterku, čo mám na obličkách. Však je... ja, ja mám čelovku, prečo to auto neštartuje? Hej, alebo, že ja mám baterku na obličkách a, a aj tak som unavený stále a bez života. Čiže strážte si, na dlhovekosť platí, že trávenie a slezina musí byť v poriadku, lebo to sú takí, že traja hlavní šéfovia. Srdce, čiže srdce je cisár, čiže v srdci sídli vaša duša. Čiže ak ja nemám ideálne vyživenú krv, a to čo sme sa na začiatku spavili, ak ja mám nízky krvný tlak, šup šup, niečo s tým robte, ak máte vysoký krvný tlak, šup, šup, niečo s tým robte. Ak to robíte len, že zvykol som si na nízky tlak, alebo zvykol som si na to, že berem lieky, skracujete si život, skolabuje ten organizmus skolabuje druhá záležitosť, ak mi nefunguje trávenie ak nemám v poriadku slezinu, tak môj život bude kratší, lebo slezina má na starosti z toho jedla tú energiu, samozrejme ak kupujem potraviny v hypermarkete, tak to je skoro mŕtve, ak chodím jesť do fast foodov, alebo do klasických reštaurácií kde používajú rafinovaný olej bielu sol, najlacnejšie suroviny tak tam takisto nezískate energiu, preto ľudia potom po jedle majú chudná kávu a desert a telo povie, no to je ale frajer. Najedol sa blbosti, žiadna energia, čistý bordel a teraz sa ide vydopovať kávou a čokoládou alebo tyčinkou, čo mne zase vytvorí ďalší chaos, Takže takto dlhodobo to ľudia nedajú. Preto keď dneska vidíte človeka v 50-ke, tak on vyzerá ako 90-ročný človek, unavený, bez života, bez iskry. A on si povie, veď to ja už nejako do duchodu dožijem. A tu máte odpoveď, prečo? Lebo samozrejme nevyživuje ten organizmus potravinami, ktoré by tú energiu obsahovali. Akurát nahrávate na ďalšiu tému, napísal nám aj Jozef. Dobré dopoledne, rád bych miel otázku na pana Planietku, zdrobne linku použil. No, má 49 rokov a lekár mu zistil, že má niečo cez 1,5 cm veľký žlčový kameň. Diagnostika je, že musí pod a že mu vyoperujú celý žlčník. Zhruba raz za 3 dní má aj žlčníkové záchvaty, že či si myslíte, že tá operácia je nutná, No ja som vždy uh, zastanca toho, že prvý krok uh, urobím všetko preto, aby som nemusel ísť na operáciu. Takže otázka je, v akom štádiu to je, už keď mám aj každý tretí deň žločníkový záchvat. To je, záleží, v akom štádiu hovorím, to je. A vy si môžete urobiť jednoduchú vec. Prestanem jesť ťažké, tučné, sladké, masné jedla. Mliečne výrobky, uh, meso, keď tak si dám takéto nejaké kurácie, také tie biele meska, rybu. Uh, existuje to, že viem si robiť, uh, kúpim si čaj chanka piedra, to je čaj, ktorý rozpúšťa kamene v tele, zaradím si ku každému jedlu reďkovky a poviem doktorovi že dobré, pán doktor, viete čo, dajte mi mesiac, a je niečo iné, keby to bol slepe črevo, tak toto asi ťažko môžete, ale aj, aj to sú prípady ľudí, ktorí si povedali, že nie, lebo to je len zapál a viete to vyriešiť. Samozrejme, ak už je to také, že to prasklo, tak už tam nič nenariešite. Ale naše telo je geniálne a je to na každom človeku, aké kroky urobíte. Čiže ja keby som bol v tomto štádiu, tak ja by som si urobil takýto, že očistú, teda, pil by som ten čaj, jedol by som reďkovky, ústražil by som, aby som nejedol nekvalitné tuky, bielkoviny, cukry, a studené potraviny, lebo kamene sa vytvárajú, keď sú anorganické, minerálne nekvalitné tuky a chlad. Čiže vám stačí si natrieť celozrný chlebík, ...s masielkom, takým tým 80-percentným, 80 na to na nakrájam šunku, posolím si to, parada, alebo paradajku posolím si to a už máte chlad, nekvalitný tuk a anorganický minerál je sol, ktorá neprejde varom, je vždy anorganický minerál. To je jedno, či to je morská, himalajská sol, sol by mala prejsť varom, aby sa menila jej štruktúra... Tým pádom to telo zaťažuje a má tendenciu vytvárať kamene. No a ano. samozrejme, keď ešte posledný krok, každý večer, každé ráno si, keď sa zobudím a pôjdem spať, tak si predstavím, ako ten kamen sa rozpúšťa, ako všetky nánosy odchádzajú. Ospravedlním sa žočníku za to, že som bol nedbanlivý, že som jedol hlúposti. No a samozrejme ešte, na čo si musíte dávať pozor? Na stres, lebo keď sa vytvorí zročníkový kameň, tak je tam emócia, že ľudia sa rozčúľujú, stresujú nad niečím. Ako náhle by ste neurobili z toho uh, minimálne 99,9%, tak je lepšie ísť na operáciu, lebo v podstate neodstraníte príčinu a ten problém sa len bude zväčšovať. Ale to, že odstraníte žlčník a žlčníkový kameň, vám ešte nezabezpečí, že všetky tie predchádzajúce vplyvy, ktoré vytvorili ten kameň, že zmiznú, nie. Zač, bude to musieť začať riešiť vaša pečeň. A samozrejme, budú sa oslabovať ďalšie orgány. No a vaše telo si povie, nepochopil, tak musíme niekde za, uh, pritvrdiť na inom mieste. Takže v tomto Nefunguje liečba, že odoperujem. Správna liečba je, pochopím príčinu toho, upravím jedálniček a zaradím nejaké procesy, po prípade doplnky, čaje, byliny, aby som ten stav zlepšil. Treba veriť v zázraky, keď mohol svojho času hrať tenis Dominik Hrbatý. Za českú futbalovú reprezentáciu nastupuje Tomáš Chorý a slovenských hokejistov. Jeden z nich je aj Matej Kašlík, dokonca vyliečený teraz, už tuším Kašlík. Tak môžete aj vy si vyliečiť čokoľvek. No, a před uh, finále ještě je tu taková otázka, která přišla z České republiky, od, od, od, od poslucháča podpisaný jako minolta Zozlína. Dobrý den, prosím o odkaz na váš e-shop, nenašel jsem. Chci si dle vaší řady, uh, asi rady teda, objednat ječmen a tak dále e-shop je www.planetanatur.sk keď si chcete pozrieť a ak chcete napríklad, že Jačmen, zelený, greenways alebo chlorelu, tak to kľudne mi napíšte na, na gmail.com. lebo tam sa dajú, viem vám poslať link a kúpovať si to priamo z firmy tam je potom výhodnejšia cena, že tam sa kupuje 3 plus 1, čiže 3 zaplatíte, štvrtý máte mm -hmm. tomu gratis. No a keď sme pri týchto takých, povedzme, že reklamných momentoch niečo také, čo chystáte a čoho sa dá aj zúčastniť v blízkej dobe No, musím si sáhnuť tento týždeň už do, doťuknúť uh, uh, dovolenku, lebo musím pozrieť, lebo v Chorvátsku podvíhali strašne ceny. Takže mm. ak niekto bude chcieť si zažiť pobyt, uvidíme, ako to teda vyjde tento rok. Uh, to, čo ešte máme v pláne, je Chorvátsko. Potom samozrejme na jeseň vždy robíme očistú podľa piatich elementov, čiže ak chcem rozumieť elementom a chcem rozumieť týmto súvislostiam, tak dá sa takéto veci prepojiť. No a samozrejme v rámci online že ak sa chce niekto vzdelávať, tak čo máme stránku Elementy zdravia, tak tam je sekcia klub. A cez klub môžem sa do, dopracovať k rôznym informáciám, čiže sú tam aj rôzne mechanizmy, ako sa detoxikovať, ako sa zbavovať, keď sú menšie napríklad žločníkové kamene, sú tam aj očistí Takže sú tam také, že návody, lebo aj stránka elementy zdravia vznikla preto, aby to bola taký, že malá zdravá Wikipédia, čiže tam, aby človek našiel všetky tie základné informácie k tomu, čo potrebuje. Dobre, prípadne ďalšie informácie ponúkneme aj v tom našom budúco týždňovom vydaní tejto relácie. Máte ešte niečo, čo by ste dnes chceli poslucháčom odovzdať? No a si uzavrieme tú tému so srdiečkom, že myslíte fakt na to, že v srdci z pohľadu čínskej medicíny sídli váš šen, čiže vaša duša alebo váš duch. Takže keď chcem vidieť, ako som na tom, ako je na to moje srdiečko, tak si pozrite do svojich očí, lebo oči sú zrkadlom duše. Takže ak vidíte, že unavené oči, popraskané žily, smutné oči, vyčerpané, tak šup, šup, začnite niečo robiť so svojím životom, lebo potom prídu choroby, lebo samozrejme duša, ak nie je spokojná, hľadá formu, ako z toho svojho šéfa, majiteľa privedie k rozumu. Takže cez oči viete to sledovať. Ak už berete lieky na tlak, alebo máte nižší tlak, tak zase šup, šup, treba urobiť všetko preto, aby som sa liekov akékoľvek na tlak alebo na cholesterol, alebo akýchkoľvek liekov, ktoré konzumujem, by sme reálne lieky by sme maximálne mali brať, tak pri akejkoľvek vážnej diagnoze maximálne rok. Ak berete lieky dlhšie ako rok, tak to nie je liečba. To znamená, nasadili vám nejaké legálne drogy, ja to poviem tak natvrdo ktoré vám budú len vytvárať nový a nový zdravotný problém. Čiže k jednému lieku sa pridá ďalší liek, k ďalšiemu lieku sa pridá ďalší liek a potom ste v začarovanom kruhu. No a lieky z pohľadu energie jine a yangu patria do výrazného jinu. Samozrejme je malé percento liekov, čo sú extrémne yangové. Čiže dostávate sa do stavu psychických uh, stavov, to znamená unavený, vyčerpaný, rozladený, výkyvin nálad, potom depresie, schizofrenie a je kolotoč hmm. a pridávajú sa ďalšie veci. Takže zoberme si, že náš kolaps tela nenastane len tak zo dňa na deň, to sú dlhodobé procesy a preto... Vy si be, buďte vedomí, lebo ani planeta, ani pán doktor, ani pani doktorka, ani vaša manželka, ani vaša mama, ani vaša svokra nemôže za to, v akom zdravotnom stave sa vaše telo nachádza. Samozrejme, šťastí rodičia prispiejú na to, v akom stave sa nachádzate, alebo ste sa narodili, ale to že či vy dovolíte a rozviniete ten potenciál tej slabosti toho tela, je vždy vaša voľba a preto na to, aby sme boli zdraví, potrebuje byť rovnováha, telomysel, duša. A ak tú rovnováhu dosiahnete, tak nemáte žiadne zdravotné problémy. Vaše oči žiaria ako malé dieťa, keď stretnete. Čiže tam vidíte radosť, šibalstvo, schopnosť objavovať Takže dopracujte sa do tohto štádia a ideme do obdobia leta. Máme tu uh, maj, lásky, čas. To znamená, ľudia by sa mali mať radi, mali by si sa podporovať, mali by si dôverovať, mali by sa vzájomne uh, motivovať. Ale to možno bude v inom uh, živote, možno v inej, Krajne, ale môžeme sa tak na to pozrieť pesimisticky, alebo si povedať optimisticky, že ja prinesiem tomu k, k, aspoň jednému človeku úsmev na tvári. Čiže tak, ako to napríklad povedal Peter Kršiak, ja sa nepostavím k tým automatickým pokladňam, ale na, pôjdem podporiť tú pani, čo sedí pri tom pultiku, aby mala na výplatu. Je tam už ak... zvyčajne len stoja, lebo už sedieť tak dlho ani nevydržia. A keď už tam blokuje, tak jej poďakujem jej, viete, aká ste milá, že ja už som dávno nestretol takú milú pani. A minimálne vám vyčaruje úsmev, takže už ste preto, aby tento svet bol krajší, lepší, niečo urobili. A keď každý človek urobil len takúto malú malý krok k tomuto takému peknému svetu, tak naše Slovensko by vyzeralo inak. Takže dajte si pozor, aby ste sa nenechali stiahnuť do tej úrovne, že všetko je tu naprt, tento svet je na, na, na. A uh, v podstate politici robia to, to, to. Uh, Ja som sa narodil tu a tu a za to ja toto a toto nemôžem a teraz a ako tu vlastne prežiť. Najlepšie je žiť niekde v inej krajine alebo v inom tele alebo v inými možnosťami. Yeah. Problém je, ak myslíte, že máte ťažký život, tak odporúčam film. Teraz som videl a krásny film, ktorý ukazuje a je to podľa skutočnej udalosti, tak je to Šťastie na dosah. Hrá tam Bill Smith a je to krásny film, kde ukazuje akými obrovskými problémami on musel prejsť kým sa do, dopracoval k tomu úspechu a vždy mu to tak ako keby o kúsok ušlo a je to pod, podľa reálneho života a zoberme si že my keď, si, keď si Slovak pozrie tento film tak potom tom filme si povie že ja sa mám ako král ja nic z tohto, čo on tam riešil ten herec alebo aj tá skutočná osoba v živote, ja som 90% vecí z toho vôbec nezažil ale aj tak my budeme bedákať akými máme ťažký život a aké je to ťažké žiť na Slovensku lenže bedákanie z toho energetického hľadiska vám vytvorí len neurodráhu bedákania takého frsložka ako šmolkovi a zvyšok života budete len frflať trpieť a, a plakať. namiesto toho, aby ste sa usmievali a ukončíme to s, s takým tým typom, že pesimista, optimista dostanú na Vianoce darčeky a pesimista hovorí, to čo je za autíčko a pritom je to autíčko, aké chcel, len to má trošku iný odeň ja som chcel inú farbu, to nemá byť také a frfle a frfle a frfle No a optimista otvorí krabicu, tam sú koncké hovienka a on sa usmeje na rodičov a hovorí, tady niekde bude koník. <rý> takže, takže buďte uh, nastavení v tomto, ako keby v tej verzii B, lebo ten život vám prinesie možno aj ťažké situácie, možno aj náročné, ale vždy na každú náročnú a ťažkú situáciu existuje kľúč a existuje niečo, čo vám do života pekné potom príde len ja musím byť dostatočne silný na to, aby som to ustal takže držím uh, palce aj ruky všetkým ktorí ste a kráčate po tej ceste zdravia, vitality rovnováhy, radosti aby ste vydržali na tej ceste, lebo Metrix vás bude skúšať. No klasik by povedal, pozeráme do zrkadla, do očí to nedá každý, naivne si namýšľame, že tu môžeme byť navždy, to nebudeme, ale nech je nám aspoň tých pár rokov, čo strávime na tomto svete, čo najpríjemnejšia a snáď k tomu prispejeme aj prípadne ďalším pokračovaním tajomstiev. Zdravia opäť o týždeň. Pán Planeta, ďakujeme pekne, pozdravujeme pani Kolombovú ak tradične, a budeme sa tešiť o 7 dní opäť do počutia. Ja ďakujem veľmi pekne poslucháčom za otázočky, aj samozrejme Petrovi Kršiakovi a Slobodnému vysielaču, lebo prináša do tých ľudských životoch trošku iné pohľady. A samozrejme, čo je veľký bonus u Petra Kršiaka, je ten humor a radosť, ktorý, ktorý tu do, do toho vnáša. A Dáte, ja dajte si te... kakao a budete aj vy optimista. Aj. No, možno. Vyskúšam. Možno, možno to je kakaokom, ktoré nepijem, takže možno, možno tým. No, ale už vás rád aj uvidím Niekedy tu v Banskej Bystrici Jasné, jasné, ve to naplánujeme že Už teraz bude trošku voľnejšie Takže si nastavím cestu Tak sa tešíme, opäť o týždeň teda Sa tešíme do počutia. do počutia No a hudobnú bodku O tu sa postará Franky Sinatra, keďže dnes tu máme 20 že to už 7. výročie odchodu Tak jeho cesta Životom aj v nasledujúcej záverečnej pesničke A z Banskej Bystrice zdravý Peter Peter Kršiak And uh, now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain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 Along the byway And more Much more than this I did it My Way Yes there were times I'm sure you knew When I fit off More than I could chew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 I did it my way, for what is a man, what has he got, if not himself?